mani yangu ni kwamba ameshinda salama mpenzi msikilizaji karibu kwenye taarifa nyingine ambayo tunazana muhtasari wa kile atua pensheni sawa na mshahara wa mwisho aliyokuwa kipewa mzee ambaye ameenda kwenye pensheni au zeni bado inasalia na ukosefu wa hatuashindikizi ili iweze kutekelezwa ametamka hayo msemaja wa kwapiya katibu mkuu wa serikali Jumatatu hii katika kipindi cha taza za serikali kipindi ambacho kimepeperushwa kutoka mkoa wa Kibitoke na almashauri na ukaguzwa vyombo vya habari cns mipiga marufuku nyimbo 33 kwenye vpe, kwenye vyombo vya habari nchini Burundi Mku, ke, kiongozi mkuu almashauri huyo vestine na himana anasema kwamba nyimbo hizo zinakiuka mila na desturi na raia wa mtani uterere, wanasikitishwa na halimbo vya barabara itokayo mtaani Kanga na kuelekea Mubone Huku wakisema kwamba hata beya bidhaza, kinye, beza bidhaza kiwanda brarudi haze shimishwi katika kata ya mubone Kwa haya na mginayo karibuni langu jina Moize Misago, Michambongozo na Eric Uimana Lejo Isanganiru ni kiboko yao Habari Kamili. Tukaanza katika kurasa wa upasaaji habari kwamba nyimbo 33 zimepigwa marufuku na almashahuri inahusika na upasaji habari nchini Burundi. Nyimbo hizo ni marufuku kupeperushwa na vyombo vya habari vya hapa nchini. Vesine na himana kiongozi wa almashahuri ya CNC anaeleza kwamba nyimbo hizo zinakiuka mila na desturi za Burundi. Daima katika mkutano wa habari jumatatu hii kiongozi wa al anasema hiyo kusikitishwa na vyombo vya habari ambavyo badhiavyo Fina andisha kazi vikikiuka viki sheria shiria inahusu upasaji wa habari Na wakat uh, kumrathi hakuna Hukumu ya kifungo cha maisha jela na fidia kimadili ya milioni kumi ndio hukumu ilotolewa na mahaka kuu ya mkoa Kayanza katika kesi ilosikilizwa jumapili dhidi ya watu wawili akiwemo mama na mwanae wenye asili ya kijiji cha Kabungo tarafa ya Gatara mkoa ni Kayanza Mwendesha mashtaka mkuu mkoa Kayanza anawashutumu kwa kushirikiana katika mauaji ya jirani wao jumapili hii asubuhi Na kuna uhaba watu wa watu washindikizi ili wastaafu wapoke pensheni sawa na mshahara waliokuwa wakipokea kabla ya kustafu. Matamshi yake Katibu mkuwa na msemaji wa serikali juma hii wakati wa kipindi cha taasisi za serikali kilichofanyika mkwani Chibitoke. Prosper Nhagwamiye anabainisha kuwa baadhi ya mapungufu ambayo maibuliwa Itachambuliwa hivi karibuni. Baada ya kidogo tu tunaendelea. No. Ikwani saa 7 dakika 26 twende na taarifa hii. Raiia wa Katani Mugaro, mtani Buterere katika kijiji la Bujumbura wanaomba uheshimishwe adhabe za bidhaa za kiwanda Brarudi katika mkutano wa usalama uliofanyika Jumapili hii Katani hapo. Walitarajia kuwa barabara ya kutoka kanga hadi mubone itarekebishwa ili kurahisha harakati za watu wanautishiwa na maji ambayo onekana barabarani hapo. Na tukejelea katika kipindi cha wasemaji wa taasisi mbalimbali ambazo kimendeshwa kwa mkoani chipbitoke ni kwamba msemaji wa Benki Kuu ya Taifa BRB alonyisha kuwa taasisi hiyo inachukua hatua kadhaa ili sarafu za kigeni ziweze kupatikana, Belarme Banchnoni alibainisha kuwa zaidi ya ofisi ishirini za kubadilisha fedha hizo za kigeni, tayari zimefunguliwa katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Na kwa kuhitimisha taarifa hii habari ni kwamba serikali ya Burundi inaanda kunda kadi ya ambayo imetengenezwa ki, kwa kisasa karte biometriki kwa Kifaransa, Tangu mwaka huu ametamka hayo Mari Terse waziri wa mamba ndani maendeleo pamoja na usalama ilikuwa wikijana katika mkutano na wandishi wa habari kadi hiwa kisasa itachangia ili kupiga marufuku Udanga njifu ambao unaweza kujitokeza kulingana matamshi ya kewaziri Marteni Tereze Ambaye anakanusha, ku, kuana, ambaye anasema kwamba wizi ambao unariputiwa wakatu wa chuguzi ni matamshi ya bathi ya watu Isanganiro.